Analiza viselor Funcția viselor Insist asupra originii vieții noastre onirice pentru că ea este solul în care majoritatea simbolurilor își găsesc originea creșterilor. Din nefericire este dificil să înțelegem visele. După cum am remarcat deja, un vis nu seamănă deloc o poveste relatată în mintea conștientă. În viața cotidiană reflectăm asupra ceea ce vrem să exprimăm, și alegem maniera cea mai frapantă de a vorbi, străduindu-ne să oferim remarcilor noastre o coerență logică. De pildă, o persoană cultivată va încerca să evite o metaforă heterogenă, pentru că ea poate deforma efectul spuselor sale. Dar visele au o textură diferită. Visătorul este asaltat de imagini care par contradictorii și ridicole. Simțul timpului este abolit, iar lucrurile cele mai banale pot să îmbrace un aspect încântător sau înspăimântător. S-ar putea să ne pară straniu că mintea inconștientă lucrează cu materialele sale într-o manieră atât de diferită de schemele aparent disciplinate pe care le putem impune gândurilor noastre, noastre în stare de veche. Și totuși, dacă ne dăm o la să ne amintim un vis, contrastul este frapant. Și de aici, unul din motivele care fac visele de neînțeles pentru omul profan. După logica experienței diurne, visele nu au sens și de aceea avem tendința să nu ținem cont de ele sau să ne declarăm total derutați de ele. Probabil că acest punct va deveni mai clar dacă începem prin a lua cunoștință de faptul că ideile care ne preocupă în timpul vieții noastre diurne, idei aparent disciplinate, sunt mult mai puțin precise decât ne place nouă să credem. Din potrivă, sensul lor devine din ce în ce mai imprecis atunci când le examinăm îndeaproape. Motivul este că tot ce am auzit sau resimțit poate deveni subliminal, adică poate trece în inconștient. Ba chiar ceea ce reținem în mintea noastră conștientă și putem reproduce după dorință se asociază cu ceva inconștient care colorează ideea ori de câte ori este amintită. De fapt, impresiile noastre conștiente se împletesc cu elementele inconștiente, care au o semnificație psihologică pentru noi, deși nu avem cunoștință de existența acestui sens subliminal, nici de maniera în care el amplifică sau deformează concomitent sensul convențional. Firește, acest ceva inconștient diferă de la o persoană la alta. Fiecare dintre noi recepționează orice noțiune generală sau abstractă în contextul său mental propriu și, prin urmare, o înțelege într-o manieră care îi este particulară. Când utilizez într-o conversație cuvinte ca stat, bani, sănătate sau societate, pornesc de la supoziția că ele semnifică mai mult sau mai puțin același lucru pentru cei care mă ascultă, dar tocmai restricția mai mult sau mai puțin importă aici. Fiecare cuvânt are un sens ușor diferit pentru fiecare persoană, chiar și atunci când este vorba de persoane care au același fundal cultural. Motivul acestor variații este aceea că o noțiune generală se integrează de fiecare dată într-un context singular și că ea este deci și aplicată într-o manieră personală. Iar variațiile de sens sunt firește cu atât mai marcate cu cât diferă mai mult experiența socială, religioasă, politică a persoanelor respective. Ori de câte ori conceptele sunt identificate cu cuvintele, variația este imperceptibilă și nu joacă niciun rol practic. De îndată ce o definiție exactă sau o explicație precisă devin necesare, descoperim adeseori variațiile cele mai surprinzătoare, nu numai în înțelegerea pur intelectuală a termenului, ci mai ales în valoarea efectivă care îi este atribuită și în aplicația ei. În general, aceste variații sunt subliminale, așa încât oamenii nu au cunoștință despre ele. Am putea, evident, să respingem aceste diferențe considerându-le superflu sau nuanțe de care nu ar trebui să ne sinchisim, pentru că ele nu au prea mult de a face cu nevoile vieții cotidiene. Dar faptul că ele există arată că până și cele mai pozitive conținuturi ale minții conștiente sunt incerte. Chiar și conceptul filozofic sau matematic cel mai riguros definit, despre care nutrim convingerea că nu conține decât ce a pus el în el, este totuși mai mult decât bănuia. El este un eveniment psihic și ca atare este parțial incognoscibil. Chiar și numerele pe care le folosim pentru a face operații aritmetice sunt mai mult decât am crede. Ele sunt și elemente mitologice. Dar noi ignorăm acest aspect atunci când le utilizăm într-un scop practic. Pe scurt, fiecare concept al minții noastre posedă propriile sale asociații psihice. Dacă asemenea asociații variază în intensitate, în funcție de importanța relativă a acestui concept în cadrul personalității noastre totale sau de natura celorlalte idei și chiar de cea a complexelor care îi sunt asociate în inconștientul nostru, este posibil ca ele să ajungă până la a modifica caracterul normal al conceptului. Ba chiar este cu putință să se transforme în ceva cu totul diferit, pe măsură ce se scufundă mai adânc sub pragul minții conștiente. Aspectele subliminale a tot ceea ce ni se întâmplă joacă un rol insignifiant la prima vedere în viața noastră cotidiană. Dar în analiza viselor, unde psihologul are de-a face cu expresia ale inconștientului, ele devin foarte importante că cele sunt rădăcinile aproape invizibile ale gândurilor noastre conștiente. De aceea, obiectele sau ideile curente pot căpăta în vis o semnificație psihologică atât de puternică încât noi ne trezim profund tulburați, deși am visat ceva foarte banal, o odaie încuiată cu cheia sau trenul pe care l-am pierdut. Imaginile viselor noastre sunt mult mai pitorești și mai frapante decât conceptele sau experiențele care sunt corespondentele lor în viața diurnă. Unul din motive este că, în vis, aceste concepte pot exprima sensul lor inconștient. În timp ce în mintea conștientă noi ne menținem în limitele afirmațiilor raționale, care au mult mai puțină culoare deoarece le-am dezbrăcat de majoritatea asociațiilor lor psihice. Îmi amintesc de un vis pe care l-am avut și pe care l-am găsit foarte dificil de interpretat. În acest vis, un oarecare încerca să se apropie de mine prin spate și să-mi sară în cârcă. Nu știam nimic despre acest om decât că preluase una din remarcile mele și-i deformase sensul până la grotesc. Dar nu puteam să văd niciun raport între acest fapt și tentativa de a-mi sări în cârcă. Totuși, mi s-a întâmplat adesea în viața mea profesională ca cineva să-mi denatureze cuvintele, atât de des încât nu mi-am mai dat silința să mă întreb dacă acest lucru m-a enervat sau nu. De fapt, noi avem interesul să păstrăm un control coiștient asupra reacțiilor noastre emoționale și tocmai acesta era, mi-am dat seama curând, sensul visului meu, un dicton austriac apăruse în vis sub forma sa vizuală. Expresia banală, poți să-mi sari în cârcă", semnifică de fapt puțin în de părerea ta. Am putea spune că un asemenea vis este simbolic, întrucât el nu reprezintă situația într-o manieră directă, ci indirectă, cu ajutorul unei metafore al cărei sens inițial îmi scapă. Când se produce așa ceva, ceea ce se întâmplă adeseori, nu este vorba de o travestire deliberată împrumutată de vis. Totul se datorează pur și simplu dificultății de care ne izbim în general în sesizarea conținutului afectiv al limbajului simbolic. În viața cotidiană trebuie să expunem lucrurile cât se poate de precis și am învățat să îndepărtăm elementele fanteziei atât din limbaj cât și din gândirea noastră, pierzând concomitent un aspect ce caracterizează mentalitatea primitivă. Cei mai mulți dintre noi au respins în inconștient toate asociațiile psihice bizare, atașate fiecărei idei sau fiecărui lucru. Primitivul, în ceea ce îl privește, are încă conștiința acestor proprietăți psihice. El atribuie animalelor, plantelor, pietrelor, puteri care ne par strani și inacceptabile. Un băștinaș al junglei africane, de pildă, vede ziua un animal nocturn și îl recunoaște ca o încarnare temporară a vânătorului, a vrăjitorului. Sau poate să-l considere un suflet animal, ba chiar și spiritul unuia dintre strămoșii tribului. Un copac poate juca un rol decisiv în fața unui primitiv, ca și cum ar deține în custodie sufletul și vocea sa, iar omul va avea impresia că soarta lui este comună. Indienii din America de Sud afirmă că sunt papagali aras, roșii, deși își dau seama că nu au nici pene, nici aripi și nici cioc. În universul primitivilor, lucrurile nu sunt separate de frontiere atât de riguroase ca în societățile noastre raționale. Noi trăim într-o lume obiectivă pe care am despuiat-o de ceea ce psihologii numesc identitate psihică sau participare mistică. Dar tocmai acest halo de asociații inconștiente dă aspectul colorat și fantastic universului primitivului. Noi nu mai știm nimic de acest halo în așa măsură încât nu-l recunoaștem când îl descoperim la alții. La noi, aceste fenomene rămân de desubtul pragului conștiinței, iar atunci când se manifestă spontan, credem că se întâmplă ceva anormal. Mi s-a întâmplat nu numai odată ca persoane cultivate, inteligente, să vină să mă consulte apropo de vise stranii, imaginații sau chiar viziuni care l-au șocat adânc. Ele au presupus că asemenea lucruri nu se pot întâmpla omului cu mintea sănătoasă și că dacă avem într-adevăr viziuni, este pentru că suferim de o afecțiune patologică. Un teolog mi-a spus cândva că viziunile lui Ezechiel nu erau decât simptome morbide și că atunci când Moise și ceilalți profeți auzeau voci care le vorbeau, ei sufereau de halucinații. Vă imaginați care a fost panica acestui om atunci când un fenomen asemănătorii s-a întâmplat spontan lui însuși? Suntem atât de obișnuiți cu natura aparent rațională a lumii noastre, încât cu greu ne putem imagina că s-ar putea produce ceva pe care bunul simț nu l-ar putea explica. Omul primitiv, expus la un șoc de acest gen, nu s-ar îndoi de sănătatea sa mentală. El s-ar gândi la fetișuri, la spirite, la zei. Și totuși, emoțiile care ne afectează sunt la urma urmei aceleași. De fapt, angoasele care se nasc din edificiul civilizației noastre pot fi mult mai terifiante decât cele pe care primitivii le, atribu le atribuie demonilor. Atitudinea omului civilizat, modern, îmi amintește adeseori de un pacient psihotic, el însuși medic pe care l-am avut în clinica mea. Într-o dimineață în care îl întrebasem cum îi merge, el îmi răspunsese că își petrecuse noaptea dezinfectând cercurile cu clorură de mercur, dar că în cursul acestei curățenii radicale nu găsise nici urmă de Dumnezeu. Aceasta este o nevroză sau probabil ceva mai grav. În loc de Dumnezeu sau de teama de Dumnezeu, găsim o nevroză sau un soi de fobie. Emoția a rămas aceeași, doar obiectul ei și-a schimbat numele și natura și aceasta spre mai rău. Îmi amintesc de un profesor de filozofie care a venit într-o zi să mă consulte apropo de o fobie de cancer. El suferea de convingerea obsedantă că avea o tumoare malignă, deși nimic de acest gen nu se descoperise în cursul zecilor de radiografii. Of, știu că nu am nimic," îmi spusese el, dar totuși ar putea fi ceva." Cei băgase în cap această idee, ea provenea dintr-o teamă care nu datora nimic voinței conștiente. Gândul morbid îl absorbea brusc și poseda. Era mult mai dificil pentru acest om cultivat să mărturisească așa ceva decât pentru un primitiv de a se declara bântuit de o fantomă. Influența malignă a spiritelor rele este admisibilă, cel puțin în cazul unei mentalități primitive, dar este un șoc considerabil pentru o persoană civilizată faptul de a trebui să recunoască că durerile de care suferă sunt datorate imaginației pe care nu dai doi bani. Fenomenul primitiv al obsesiei nu a dispărut nici de cum. El a rămas același, dar este interpretat într-o manieră diferită, mai vătămătoare pentru minte. Am făcut multe asemenea comparații între omul civilizat și cel primitiv. Ele sunt esențiale, așa cum voi arăta mai târziu, dacă vrem să înțelegem tendința omului de a crea simboluri și rolul pe care îl joacă visele în acest context, căci găsim în multe vise, imagini și asociații, Analogia ale ideilor, miturilor și riturilor primitivilor. Aceste imagini onirice au fost numite de Freud reziduri arhaice. Expresia sugerează că ele sunt elemente psihice datând din timpuri îndepărtate, care survin în mintea omului. Acest punct de vedere este caracteristic atitudinii celor care consideră inconștientul o simplă anexă a conștiinței. Un examen mai profund m-a condus la ideea că asociațiile și imaginile de acest gen fac parte integrală din inconștient, că le găsim pretutindeni indiferent de înzestrarea visătorului, cultivat sau analfabet, inteligent sau idiot. Ele nu sunt nici de cum reziduri moarte sau lipsite de sens. Ele au o funcție care le este proprie și au o valoare particulară tocmai în virtutea caracterului lor istoric. Ele întind o punte între maniera în care ne exprimăm gândirea noastră conștientă și un mod de expresie mai primitiv, mai colorat, simbolic. În plus, acest mod de expresie se adresează direct sentimentelor și emoțiilor noastre. Aceste imagini istorice sunt legătura dintre universul rațional al conștiinței și lumea instinctului. Am vorbit deja despre contrastul interesant care există între gândurile controlate ale vieții noastre de veghe și bogăția imaginilor pe care ni le propun visele noastre. Acum puteți să percepeți un alt motiv al acestei diferențe. În lumea noastră civilizată am despuiat atâtea idei de energia lor afectivă, încât ele nu mai provoacă în noi reacții. Le folosim în discursurile noastre, reacționăm într-o manieră convențională atunci când alții le folosesc, dar ele nu lasă în noi nicio impresie profundă. Este nevoie de mai mult pentru a face să penetreze în noi anumite lucruri. Ceva atât de eficace încât să ne determine să ne modificăm o atitudine sau un comportament. Este tocmai ce se întâmplă în limbajul oniric. Simbolismul său are atâta energie psihică încât suntem obligați să-i dăm atenție. Iată un exemplu. O femeie era celebră pentru stupiditatea prejudecăților ei și pentru rezistența încăpățânată față de orice argument rezonabil. Am fi putut discuta cu ea o noapte întreagă fără rezultat. Ea nu s-ar fi închisit deloc de discuție. Visele ei, totuși, foloseau un limbaj total diferit. Într-o noapte, ea visă că asistă la o importantă reuniune mondenă. Gazda o primi zicându-i. Vai, ce frumos din partea dumneavoastră că ați venit! Toți prietenii dumneavoastră sunt aici și vă așteaptă! După care o conduse până la ușă și o deschise. Doamna trecu pragul și intră. Într-un staul. Acest limbaj oniric este suficient de simplu pentru a fi înțeles de mintea cea mai încuiată. Inițial, femeia refuză însă să admită sensul unui vis care o atingea atât de direct în amorul propriu. Dar curând, mesajul visului a fost totuși înțeles și ea a trebuit să-l accepte pentru că nu putea scăpa de senzația că se minte pe sine însăși. Asemenea, mesaje ale inconștientului sunt de o importanță mult mai mare decât se crede în general. În viața noastră conștientă suntem expuși la tot soiul de influențe. Cutare ne stimulează sau ne deprimă. Evenimentele vieții noastre, profesionale sau sociale, ne abat atenția. Lucruri care ne pot incita să ne angajăm pe căi care nu ne convin individualității noastre. Fie că ne dăm sau nu seama, conștiința noastră este tulburată constant de asemenea incidente și este expusă aproape fără apărare în fața lor. Și aceasta cu atât mai mult în cazul persoanelor extravertite care se atașează în întregime de lumea exterioară sau al celor care trăiesc un sentiment de inferioritate și au îndoiel privind personalitatea lor profundă. Cu cât mintea este mai mult influențată de prejudecăți, de erori, de fantasme și de dorințe puierile, cu atât mai mult se lărgește prăpastia deja existentă până la disocierea nevrotică, aducând cu ea o viață mai mult sau mai puțin artificială, foarte îndepărtată de instinctele normale, de natură și de adevăr. Funcția generală a viselor este de a încerca să restabilească echilibrul psihic cu ajutorul unui material oniric care reconstituie subtil echilibrul total al întregului nostru psihic. Este ceea ce numesc funcție complementară a viselor în constituția noastră psihică. Aceasta explică de ce cei care sunt lipsiți de realism, cei care au o foarte bună opinie despre ei înșiși sau cei care fac proiecte grandioase fără legătură cu capacitățile lor reale, visează că zboară sau că se prăbușesc. Visul compensează deficiențele personalităților lor și îi avertizează totodată de pericolul demersului lor. Dacă nu se ține cont de aceste avertizmente, se pot produce accidente adevărate. Individul poate cădea pe scări sau poate avea un accident de mașină. Îmi amintesc de un bărbat care era prins fără scăpare în niște afaceri necurate. El dezvoltă o pasiune aproape morbidă pentru formele cele mai periculoase de alpinism, ca un soi de compensație. Încerca să se depășească pe sine. Într-un vis, la un moment dat, s-a văzut depășind piscul unui munte înalt și călcând practic în gol. Când mi-a povestit visul, am văzut îndată pericolul care îl amenința, și am încercat să dau multă greutate avertizmentului pentru a-l convinge să se potolească. Am mers până a-i spune că visul său îi prevestește moartea într-un accident la munte. Șase luni mai târziu, el a pășit la propriu gol. Un ghid l-a observat atunci când împreună cu un prieten cobora pe o coardă într-un loc dificil. Prietenul său pășise momentan pe un soi de cornișă, iar visătorul îl urmase, brusc, el respinse cu arda după propriile mărturii ale ghidului, ca și cum ar fi pășit în gol, căzu peste prietenul său pe care îl antrenă în căderea sa și murirea amândoi. Un alt caz tipic este cel al femeii care ducea o viață foarte ambițioasă. În stare de veghe ea era trufașă și autoritară, dar avea vise șocante care îi evocau tot felul de lucruri neplăcute. Când îi explicam despre ce e vorba, refuza cu indignare să admită. Treptat, visele au devenit tot mai amenințătoare și pline de referiri la plimbările pe care avea obiceiul să le facă singură în pădure, lăsându-se în voia unor reverii sublime. Eu am realizat pericolul care o amenința, dar ea refuza să-mi asculte avertizmentele. La puțină vreme a fost atacată sălbatic în pădure de un pervers sexual. Fără intenția câtorva persoane care au auzit strigătele ar fi fost ucise. Nu există niciun fel de magie. Visele mi-au revelat faptul că această femeie dorea în secret să-i se întâmple un asemenea incident, așa cum alpinistul căuta inconștient satisfacția de a găsi o ieșire definitivă din dificultățile sale. Dar nici unul, nici cealtul nu se aștepta să-și plătească dorințele cu un preț atât de mare. Ea s-a ales cu câteva oase rupte, el și-a pierdut viața. Visele, așadar, pot uneori să anunțe anumite situații cu mult mai înainte ca ele să se producă. Aceasta nu este în mod necesar un miracol sau o profeție. Multe nenorociri din viața noastră au o poveste inconștientă lungă. Noi ne îndepărtăm treptat spre aceste dezastre fără să ne dăm seama de pericolul care se acumulează. Dar ceea ce scapă minții noastre este adeseori perceput de inconștient, iar el ne poate transmite informații prin intermediul visului. Visele ne adresează adeseori avertizmente de acest gen. Dar se întâmplă la fel de des să nu conțină niciun fel de punere în gardă. De aceea, a presupune că ele constituie un fel de mână binevoitoare care ne va salva la timp nu este deloc justificat. Pentru a exprima lucrurile într-o modalitate mai pozitivă, să spunem că uneori visele sunt inspirate de o intenție binevoitoare, iar alteori nu. Mâna misterioasă poate să ascundă și capcane. Visele acționează uneori ca și oracolul din Delphi, care spune regelui Cresus că dacă va traversa Halis, va distruge o mare împărăție. Și numai după ce a suferit o înfrângere totală, nefericitul a înțeles că împărăția respectivă era a sa. Nu ne putem permite să fim naivi în interpretarea viselor. Ele se nasc într-o minte care nu este tocmai umană, ci se aseamănă mai degrabă cu un murmur al naturii mintea unei frumoase și generoase, dar și crude zeite. Dacă am vrea să caracterizăm această minte, ne-am apropiat de ea mai degrabă întorcându-ne la mitologiile vechi sau la lumea fabuloasă a pădurii primitive, decât limitându-ne la conștiința omului modern. Nu neg nici de cum marile cuceriri pe care ni le-a adus evoluția societății civilizate, dar aceste cuceriri s-au efectuat cu prețul unor enorme pierderi, a căror amploare de-abia începem să o întrevedem. Comparațiile pe care le-am făcut între mentalitatea primitivului și mentalitatea omului civilizat aveau parțial ca scop acela de a arăta cu ce, so, cu ce se soldează câștigurile și pierderile. Omul primitiv era mult mai mult guvernat de instinctele sale decât descendentul său, omul modern, rațional, cel care a învățat să se controleze. În procesul civilizației am ridicat un perete despărțitor din ce în ce mai ermetic între conștiința noastră și straturile instinctive mai profunde ale psihicului și am despărțit-o în final de baza somatică a fenomenelor psihice. Din fericire, nu am pierdut aceste straturi instinctive fundamentale. Ele continuă să facă parte din inconștient și se exprimă numai prin limbajul imaginilor onirice. Aceste fenomene instinctive, pe care nu le recunoaștem întotdeauna ca atare, căci se manifestă sub o formă simbolică, joacă un rol vital în ceea ce am numit funcția de compensare a viselor. Pentru a salva stabilirea mentală și chiar sănătatea fiziologică, trebuie realizată o conexiune integrală între conștient și inconștient pentru ca să evolueze paralel. Dacă apare separare sau disociere, rezultă tulburări psihologice. În această privință, simbolurile viselor noastre sunt mesagerii indispensabili care transmit informațiile dinspre partea instinctivă, spre partea rațională a minții umane, iar interpretarea lor îmbogățește sărăciea minții, în așa fel încât ea învață să înțeleagă din nou limbajul lui Tatăl al instinctelor. Firește că este inevitabil ca oamenii să se îndoiască de această funcție, întrucât simbolurile sale trec adeseori neobservate sau nu sunt înțelese. În viața normală, înțelegerea viselor este adeseori considerată ca superflu. Pot da, ca exemplu, experiența pe care am avut-o într-un trib primitiv din Africa Orientală. Spre marea mea surprindere, membrii acestui trib negau că visează. Dar în cursul conversațiilor răbdătoare și indirecte, am descoperit curând că ei visau la fel ca orice om, dar că erau convinși că visele lor nu au sens. Visele oamenilor obișnuiți nu valorează nimic, susțineau ei. Ei socoteau că singurele vise care au o importanță sunt cele ale șefilor și vracilor. Numai acestea care priveau prosperitatea tribului aveau o mare importanță în ochii lor. Nenorocirea era că atât șeful tribului cât și vraciul pretindeau că nu aveau decât vise lipsite de sens. Ei puneau acest fenomen pe seama epocii în care englezii veniseră să se instaleze în ținutul lor. Șeful districtului, adică funcționarul englez, însărcinat să se ocupe de acest trib, își asumase în ochii lor rolul de a visa aceste vise privilegiate în funcție de care tribul se purta până atunci. Atunci când oamenii acestui trib admiteau că visau, dar că visele lor nu ar avea sens, ei acționau ca și omul modern care crede că visul nu are importanță pentru el, pur și simplu pentru că nu-l înțelege. Dar chiar și omul civilizat poate remarca cu ocazia unui, din, de care nu și amintește întotdeauna că acesta îi modifică favorabil sau defavorabil dispoziția psihică. Visul a fost sesizat totuși în chip subliminal. De obicei așa se întâmplă. Rare ori un vis este atât de impresionant sau revine iar și iar încât oamenii să dorească să-l interpreteze. Trebuie să avertizez aici cu privire la analiza confuză sau incompetentă a viselor. Există oameni atât de dezechilibrați mental încât este foarte periculos să le interpretezi visele. Într-un asemenea caz, o minte unilaterală este separată de un inconștient irațional sau dement, la fel de unilateral, așa încât nu le putem pune în legătură fără precauții speciale. În ansamblu este cât se poate de stupid să credem că ar exista metode prefabricate și sistematice pentru interpretarea viselor, ca și cum am putea cumpăra pur și simplu o lucrare de consultat în care să găsim traducerea unui simbol dat. Niciun simbol care apare în vis nu poate fi sustrați minții individuale care îl visează. Nu există nicio interpretare determinată și directă a viselor. Maniera în care inconștientul completează sau compensează mintea conștientă variază atât de mult de la un individ la altul încât este imposibil să stabilim în ce măsură am putea clasifica visele și simbolurile lor. Este adevărat că există vise și simboluri izolate care sunt tipice și revin adeseori. Printre aceste motive găsim căderea, zborul, visele în care ești urmărit de animale sălbatice sau de oameni ostili, în care ești insuficient sau absurd îmbrăcat în locuri publice, în care ești grăbit sau pierdut într-o mulțime confuză, cele în care te bați cu arme inutilizabile sau fără putință de apărare, cele în care alergi fără să ajungi undeva, etc. Un vis tipic al copilăriei este cel în care visătorul devine infinit de mic sau infinit de mare, sau trece dintr-o extremă în alta ca de pildă în Alice în Țara Minunilor. Dar subliniez din nou că aceste motive trebuie considerate în contextul visului și nu ca niște cifre ale unui cod de valoare universală. Visul recurent este un fenomen demn de remarcat. Există cazuri de persoane care au avut același vis din copilărie până la bătrânețe. Un vis de acest gen este în general un efort pentru a compensa un anumit defect în atitudinea visătorului vis-a-vis -vis de viață sau el poate că se, să se tragă dintr-un traumatism care l-a marcat pe individ cu o cicatrice caracteristică. Visul poate anticipa totodată un eveniment important din viitor. Eu însu mi am visat mai mulți ani la rând același motiv în care descopeream o parte despre care nu știam nimic în casa mea. Uneori era vorba de apartamentele părinților mei, morți de multă vreme, în care tatăl meu, spre marea mea surprindere, avea un laborator în care studia anatomia, comparată a peștilor, iar mama mea avea un hotel pentru fantome. De obicei, această aripă necunoscută a casei mele era un edificiu istoric, vechi și uitat, pe care îl primisem moștenire. Acolo se găseau mobile vechi interesante, iar spre sfârșitul seriei de vise am descoperit o bibliotecă veche cu cărți necunoscute mie. În final, în ultimul vis, am deschis una din aceste cărți și am găsit o mulțime de imagini simbolice surprinzătoare. Când m-am trezit, inima m-a bătea cu putere. Cu puțină vreme înainte de a fi avut acest ultim vis, comandasem unui librar o culegere clasică din alchimiștii evului mediu. Găsisem un citat pe care voiam să-l verific într-o operă despre care gândeam că este probabil în legătură cu alchimia bizantină. La câteva săptămâni după visul cu cartea necunoscută, am primit un pachet de la librar. El conținea un volum în pergament, datând din secolul al XVI-lea, care era ilustrat cu imagini fascinante, simbolice, ce îmi aminteau și ele de visul meu. Întrucât redescoperirea principiilor alchimiei devenise o parte importantă din munca mea, în calitate de pionier al psihologiei, motivul visului meu recurent era ușor de înțeles. Casa era firește simbolul personalității mele și al câmpului ei conștient de interese. Iar aripa necunoscută reprezentau anticiparea unui câmp de interes și de cercetări care scăpa încă conștiinței mele. Din acel moment, n-am mai visat niciodată acest vis.